Връщаме се сега обратно към разговор с господин Кен Томораки, секретар по културните въпроси в Посолството на Япония у нас, за да попитам какво отличава 35-те поредни дни на японската култура в България от предишните. Да, тази година дните започнаха още през юри, когато бяха проведени две от проявите. А сега имаме удоволствие да обявим старта на есенното продължение на Дните на японската култура. В рамките на което от септември до ноември ви очакват още 23 събития на тема Япония. В чест на тази еврей, както вие споменахте в началото, за много от събитията гостуват изтъкнати японски артисти, което ще позволи на вългоите да се докоснат до очарованието на японската личност и съвременна култура по най-автентичен начин. Сега, какво е значението за Япония на това съвпадение на тези три ни в достранните отношения между Япония и България? 115 от първите официални контакти, 85 от установяването на дипломатически отношения и на практика 65 от тяхното възстановяване. Да. На двете страни се радват на, на приятелството, което датира от преди 115 години и на стабилното доверие. Троите годишни ние са двор повод да задървачим нашето двустранно сътрудничество с България, което е важен партньор, споделящи общи ценности, както и да заседим сътрудничеството си и на международна сцена. До какъв мащаб публика достигат дните на японската култура в България? Защото не, не оставате само в столицата. И имате специално внимание към а, другите градове в България. Да, радвам се, че дните на японската култура докосна до все по-различни и дори малки населени места в страната ви. Както казах, от 7 ноембри ще се проведат общо 23 събития в 6 -та града. Тази година дните ще докосна и Барненско серо Аспарухобо. А този тип дни на японската култура, запазена марка на японската дипломация по света ли са? Да, събитията, свързани с японската култура, се проиждат под различни форми в различните страни по света. Въпреки това, не винаги културната програма се състои за период до 3 месеца, както и случат в България, например, в Съседна Румъния също се провежда подобна културна програма, но Кое, която се нарича Месец на японската култура, но тя продължава само един месец в чака година, а през ноември? Тоест да гледаме на Дните на японската култура в България като наистина много мащабно събитие а, и в рамките на културната дипломация на Япония, а, но колко важна част изобщо от японската дипломация е културата? Можем ли да... Можете ли да кажете? Да, много е важно, разбира се, публична и културна дипломация е една от основите на дипломацията като царо. По-конкретно в Угария, взаимното, взаимното културно да разбирателство и обменът на хората имат съществен принос за развитието на врийските двустрани отношения. По-нататъчно насречаване на този обмен в крайна сметка ще има поразително въздействие и в други обрасти, като, например, засилването на двухзайните економически отношения. Сега не, е тайна, че ние живеем в един много несигурен свят, в който за първи път от Втората световна война насам се води и война и на територията на Европа. Япония има ли послание или урок, който може да предаде на другите народи в това е отношение? Той като съм Кутуна Таше, това е само мое лично мнение, но като полука от миналите бойни и включително двете. Световни войни и като единствената страна в света преживяра атомна бомбардировка през Втората световна война, вявам, че светът трябва да си сътрудничи, а не да си разделя или конфронтира. И средбата се стремим към справедлив и мил. Също така смятам, че е важно Япония да продължи да насрочава усилията си за свят без ядрени оружия. Много ми е интересно, господин Мураки, а, къде сте научил толкова добре български язик? И от кога всъщност? изучавах съм в а, Софийски университет, също в а, частни езикови центрове в София, а, които предлагат крусвът по български език за чужденци, както и при частни учители. А за колко време стана това? Приблизително 3 години 2-3 години да. Само 2-3 години и такова ниво на български язик наистина е забележително Нека накрая да ви попитам това с което завърши и репортажа на нашата кореспондентка от Варна Даниела Стойнова а, През вашия поглед, вие сте от приблизително 3 години в България По какво си приличат България пония Япония и по какво се различават? Въпреки да, че Япония и Вългария са географски далеч, двете държави споделят няколко общи характеристики. А, например, двете страни са много силни в областта на науката и технологиите. Той като ние не сме гореми страни, като територия, а, като ресурси, също не са сред най-богатите. Затова нашите основен ресурс са хората, човешкият ресурс и доброто образование. А, има и различията. разбира се. А, мисля, че а, в японците а, ценят в японското общество е много силно колективистично, в България по-индивидуалистично индиви... mm -hmm. и а, те предпочитат по-директния си стил на комуникацията. Но като оба, преки, че има така, такива различия, а различият отстъпват пред взаимното уважение и приятелството, той като нашите приятелски отношения се основават на личните контакти. Много ви благодаря, Кен Томураки, от културния отдел на посолството на Япония. Днес нека да допълним тази наистина много голяма програма, която е лесно откриваема в интернет пространството. Програмата на Дните на японската култура. Днес се открива изложбата на асоциация В Fukuoka, озаглавена тих диалог. Това ще стане в Триъгълната зала на Сердика, регионалния исторически музей в София. Утре се открива изложбата Японски импреси, в галерия МАЗДА с демонстрация на Ацуми Мурата, на мастилото Суми и хартията Уаши, ако произнасям правилно а, тези, тези термини. Но освен изкуство в дългата поредица събития в Дните на японската култура в България, на 6 септември а, ще има и щафетен маратон в София, нали така? Точно така, да. Еки, еки ден mm -hmm, означава щафетен. Mm -hmm. Mm -hmm. а, а на 24 септември очакваме и документалния филм «Бледо синя точка» за науката и технологията, за които спомена и господин Кенто Мураки, които помагат да се докоснем до живота и душата чрез водата. Още веднъж благодаря и господин Мураки. И аз ви благодаря много за поканата.